פרק ו׳ שמעו נא את אשר אדוני אומר קום ריב את ההרים ותשמע נא הגבעות קולך שמעו הרים את ריב אדוני והאיתנים מו שדי ארץ כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך? ענה בי, כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים. עמי, זכור מה יעץ בלק מלך מואב, ומה ענה אותו בלעם בן בעור, מן השחיתים עד הגלגל. למען דעת צדקות אדוני. במה אקדם אדוני, איכף לאלוהי מרום, האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, האתן בכורי פשעי, פרי ותני חטאת נפשי,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 עוד האיש בית רשע, אוצרות רשע, ואפת רזון זעומה, האזכה במוזני רשע, ובכיס אבני מרמה, אשר עשיריה מלאו חמס, ויושביה דיברו שקר, ולשונם רמיה בפיהם. וגם אני החליתי הקותיך, השמם על חטותיך, אתה תאכל ולא תשבע, ויש חכה בקרבך, ותסג ולא תפליט, באשר תפלט לחרב אתן. אתה תזרע ולא תקצור, אתה תדרוך זית ולא תסוך שמן, ותירוש ולא תשתה יין. וישתמר חוקות עמרי, וכל מעשה בית אחאב, ותלכו במועצותם, למען תיטי אותך לשמה, ויושביה לשריקה, וחרפת עמי תישאו.